Ключ за постижения. Бесета от учителя държа на предобщия окултен клас на 28 февруари 1934 г. в София. 15 минути размишление Ще прочета пета глава от Евангелието на Йоан от 1 до 14 стих. Песен Духът Божий Хората се запитват какво нещо е търпението. Търпението е една черта, която мъчно се разбира, мъчно се освоява. Всички хора са търпеливи без да са търпеливи. Носят търпението без да са търпеливи. Каквото нещо и да дойде на главата ти, все ще го носиш. Минаваш затърпелив, обаче в себе си се тревожиш, плачеш, изискваш, роптаеш и най-после се примиряваш и казваш – няма какво да се прави. Сега това примирение ние го наричаме търпение. У нези, които обичат да философстват, могат да попитат – не може ли и без търпение в света? Да няма в живота никакви препятствия. Има и живот без препятствия. Съвършения живот. Но този съвършенният живот на Земята по този път ще мине. Ние мислим за съвършения живот, но за да дойдем до него, трябва да минем през този, който не е съвършен. Ражда се тогава друг един въпрос. Не може ли човек да се роди изведнъж съвършен? Но това е механическо схващане. Ние искаме някой да направи някой живота съвършен. Ако ти можеш да бъде съвършен така, ще приличаш на един часовник. Ти няма да участваш в живота. Ще те курдисат, ще бъдеш много точен, ще бъдеш съвършен, ще показваш времето на другите хора, но няма да знаеш твоето предназначение. Ако те попитат каква работа вършиш, ще кажеш – никаква работа. Часовникът не върши работата за себе си, той нищо не придобива, като се движи, нито яде, нито пие, нито има някакви разноски. Но има едно положение, в което всички се намирате. Преобладаващо влияние на силните чувства. Когато чувствата почнат да господстват много над човека, той не мисли много. Неговата мисъл е свързана с ежедневните чувствания и усети, които има. Болите пръста и не може да мисли за никаква философия. Дето отидеш... За своя пръст си мислиш. Обръщаш го, връзваш го, развързваш го. За тебе то е най-важното и той те заставя да мислиш за него. Ще търсиш лек за него. Оздравей пръста ти и го забравяш. Някой път в живота ние казваме. Никой не ми обръща внимание. И когато се обърне внимание на пръста, какво е положението? Мислиш ли, че от доброта му обръщаш внимание? Като те заболи пръстът, му обръщаш внимание. Имаш го при сърце и все за него мислиш. И всички отове на тялото мислят все за болния от. Някой път може да се позамислите какво подразбирате под думите, че трябва да ви обичат хората, да ви обича някой. Какво подразбирате под думата обича? Да допуснем, че някой човек, който ви обича, е близо, но някой човек може да е на другата страна на земята и пак да ви обича. Какво прави той заради вас? Вие се радвате на тази обич, но какво прави заради вас? Той ви писал писмо и вие се радвате, но какво добивате от това писмо? Той живее на другия край на земята. Ако е беден този човек, нищо не добивате. Добивате само едно писмо. Ако е богат, добивате по някой път един чек и стегляте го от пощата. Или пък, ако той е ученолюбив, по някоя книга ще ви изпрати нещо интересно, ще ви изпрати той и вие ще бъдете доволни. Но представете си, че имате един такъв човек, който ви обича и никога не сте го виждали и вие също го обичате. По традиция той бил приятел на баща ви и казвате, че роднински връзки имате с него. И без да го знаете от това, което прави заради вас, вие мислите, че той има някаква си обич към вас. Казваме много пъти. Ние мислим за някои същества от другия свят, не сме ги виждали обаче. Някой път тези същества ни правят някакви услуги. Даже можем да си съмняваме дали те ни правят тия услуги или други ги правят. Казваме, че има същества на ония свят и ги наричаме свети, праведни, сродни души. С много имена ги кръщаваме. Сега този болният човек в прочетената глава никога не е очаквал, че ще дойде някое същество от невидимия свят, нещо много изключително. Имаме само един пример в тази капалня, за да имате този, тази опитност. Той колко години е седял там? 38 години. Коя е хубавата страна? 38 години не е малко. Той е цял един живот. 38 години този човек е чакал. Всяка година се е размътвала водата и да влезе в нея би могъл да се изцели. И 38 години той е изгубвал условията за здравето си. Тък му се размътвала водата, друг някой влизал и той трябвало да чака едната година. Так трябвало да чака. 38 години е чакал. Сега в тази капалния той не е бил единствене. Много болни е имал. Защо Христос се спря само при него, а не се спря при други? Това вече е философия. Има негови съображения вътре. Ако някой ме попита защо Господ е направил света такъв, мога да дам някои философски изяснения. Но всъщност защо света е така направен? Този, който го е направил, само той знае това. А пък другите, които не са го направили, те само предполагат. И онзи, който предполага всякога, негов, неговата мисъл е далеч от самата истина. Сега светът мяза при сегашните условия на такава капалня. Светът е точно тази капалня. И всички вие, може би само някой от вас, всички почти, имате нужда и очаквате да се размъти водата. И при това размътване на водата, кое е това, което очаквате? Това е очакването на някое щастие да ви дойде. Болен сте, сиромах сте, невежа сте и очаквате да дойде ангел, да влезе той и да размъти водата и вие, като се окъпете, да уредите вашите работи. И някой от вас по 38 години сте чакали. Чакате, чакате и казвате след това, че втори път като дойде ангелът, пак в капалнята, тога ще влезете, но това ще бъде в някое друго прераждане. Това, което ви говоря, е външната страна. Ние разглеждаме живота и не можем да си дадем едно правилно разбиране. Например, ти си трезвен човек, много си трезвен. Може е да си брат или сестра. Но един ден ти отиваш на гости и те почерпят с една чашка или абсент, или коняк, или хубаво винце, една малка чашка. И в тебе има някое същество. Нещо в тебе ти казва Косни малко. До сега ти си много невежа. Не постъпваш, както хората. Косни си нещо. Друго същество ти казва Не бутай. Двете същества ти не ги знаеш. Едното същество ти казва Вземи колкото захатъра на тези хора. А пък другото същество ти казва Не вземай. Пиеш една чашка, после казваш Много голям невежа съм бил. Много хубав бил този коняк, този абсент. Хубав е бил, като изстинеш да го отолиш малко в чая. Може да се лекуваш даже с коняк. Хремов си, ще вземеш малко чай с коняк. Едно лечебно средство, но лоши са последствията. Чаша след чаша и се образува един лош навик. И като дойдеш до чашката, тя те привлича. Ти пиеш, изгубиш съзнание и на другия ден те боли главата и обещаваш, че няма да пиеш, но... Пак пиеш. По някой път по-далече отиваме. Вие искате да добиете една хубава черта на характера си, но тази черта я нямаш. Дойдеш до някъде, търпиш. Търпението е една от добрите черти. Но много мъчно може да се добие. Много мъчно може човек да бъде търпелив. В търпението човек трябва да бъде почти глух за някои неща. Той трябва да има един навик в съзнанието, че когато ще го обиждат, да се отнесе съзнанието му някъде другаде и като му говорят, той да не чува. Като го попутнат, ще му кажат, слушай, ти не знаеш ли аз какво ти казах? А той да каже, но аз нищо не чух. Някой път има любопитство. Някой казва Аз съм чул, знаеш ли какво говорят за вас вашите ближни? Че и какво говорят? И той почва да ги нарежда. И гледаш, че онзи, който е бил по-рано весел, сега се попари и следнъж. Ти питаш Какво казаха? Защо се интересуваш какво са казали ближните? Представете си, че аз съм някой голям цигулар. Знаеш ли какво ще кашат хората? Аз зная какво ще кашат хората. Или, че знае да свиря, или, че съм голям простак в сиренето. Едно от двете. Или, че много хубаво свиря, или, че не свиря хубаво. За какво се нуждая аз от тяхното мнение? Ако свиря хубаво, не се нуждая от това. Аз свиря за себе си. Мене ми е приятно. Като свиря някой път, казвам Не е свирене това. Като бутнеш на пианото, там тона си има определено място. все ще изкараш тона по-лесно. Но като бутнеш на тигълката, ще изкараш тон, но някой път не е толкова в хубав този тон. Сега уреденият живот е пиано. Моралният живот аз го наричам пияно, с две ръце свириш. А пък неуреденият живот е цигулка, там никакъв закон няма. Там има закон, че ще вземеш така и така, но нито учител, нито един учител не може да ти каже де ще туриш пръста си. Не му знаеш закона. Тори с пръста си и не излиза. И ако би е имало закон за унези, които свирят на цигулка да ги наказват, то не зная, но почти всички трябваше да бъдат турени вътре в затвора. На пияното като бутнеш се има нещо точно определено, но в цигулката много малко биха могли да избегнат от наказанието. Пияното е нагласено, а пък цигулката сам трябва да нагласиш. Някой път се разгласява. Някой път цигулария свири, но не му е нагласена цигулката. И времето може да, да съдейства за разгласяването. Точно си нагласил. Спъднала някоя жица на половин тон, постоянно трябва да завърташ и да развърташ. С нощи слушахме един сляп човек, който се е научил да свири на пиано. На 27 февруари 1934 година в салона Биард слепият унгарски пиянист Имре Унгар даде концерт по Шопен. Той пожанал първите си успехи още в музикалната академия в Будапешта, дето удивил слушателите. После 32-ра година във Варшава взел участие в Шопеновите тържества и спечелил първа награда. Унгар се смята като един от най-добрите изпълнители на Шопен. Някой казва Как го харесваш? Това е насърчение за онези, които имат очи. Този слепият като свири какво остава за уния, които имат очи? Защо слепият свири хубаво? Де ги намира слепият и клавиши. Мъчнотиите при него са почти като при цигулката, но цигулката е още по-голямо изпитание. Този слепият свири на пияно, но всеки един човек, който свири на цигулка, е почти като сляп човек. Трябва голяма съобразителност. И действително, у човека има едно чувство, чрез което той се ориентира. Един цигулар дълго време като свири, у него има нещо странно пръстите му прогледват. При прияното и при всички инструменти, като прогледнат пръстите, може да свириш. И докато са слепи пръстите, не може да свири. И като прогледнат пръстите, пръстът си намира мястото сам. И пръстът стане музикален, точно бара на мястото. Така зван. Има особености, които нас ни задоволяват. В човека има странни работи. По кой начин сега този човек се е научил да свири, както много пионисти с очи не могат да свирят? Как се е научил този слепия човек, казват, някои работи са невъзможни. Как се е научил този слепия човек, така хубаво да свири. И не само свири, но има време и за да даде да израз на някои тонове, на някои мисли. Дано тоновете да излязат съразмерно, мисли за всичко, има време за всичко. И наблюдавах публиката, която слушаше. Той свири Бетховен, свири ШУПЕН... Но много мъчно можеш да ги различиш да познаеш Бетховена от Шупена. В музикално отношение много мъчно можеш да ги различиш. Ако няма програмата, ако ти свирят от Бетховен и от ШУПЕН, много мъчно можеш да различиш да е Бетховен и да е шупен ти като прегледаш програмата, там виждаш, че е казано кое е Бетховен, кое е Шупен. И ти до някъде можеш да довиш различието. Трябва човек да е с много тънко чувство за това. Някой път можеш да кажеш, че така искал да каже Бедховен. Но в музикално отношение много мъчно може да се сетиш какво иска да каже Бетхорен с тези звуци. Има известни звуци в музиката, които означават смърт. Има известни звуци, които означават радост. Други пък означават несреда, несполука. Някои означават едно болезнено състояние. Но питам тогас. Тая музика, която изразява болестта на човека, музика ли е това? Музика, която изразява болезнено състояние, музика ли е това? Това е една лечебница, това е една лекарска работа, това е един лекар, който лекува. Лечебни условия са това. Това не е музика за здравите хора. Музиката на Шопен е за болни хора. Лечебна музика. Един институт, дето трябва да се лекуват. Някой е нещастие имал той и го написал всичко това в музиката си. Често ще се намерите в едно противоречие в произношението. Ако произнес, произнасяш английското H, ти ще му дадеш едно произношение. По-френски ще го произнесеш хаш. На английски ще го наречеш H, а пък на български как ще го произнесеш? На български ако го произнесеш думата Дарвин, ти ще кажеш Дарвин. Но на английски не ще се произнася така. Там тая дума има особено произношение и особено ударение. Хубаво! Ти казваш на един французин Себиен. Французинът разбира, но българинът, като чуе това, разбира ли? Това, което французинът разбира, българинът не го разбира. Когато българинът каже много е добре, българинът го разбира, но французинат не го разбира. Какво е различието между Себиен? И много е добре. Българинът, като чуе сет Бен, може да каже се губият. Той като мисли, мисли, ще каже тъй е то. До мене седеше един и все пишеше. Той беше музикален критик. Вземаше си бележки, че ще направи коментарии върху това, как изразил музиката. Каква е била интонацията? Какво е искал да каже? Нищо не иска да каже. Този слепият е запомнил каквото другите хората са написали и той го свири. Ще дойде друг сляп и ще го свири и по друг начин. Някой казва някому. Ти си много добър човек. С това какво добро съм направил. То добро е в негативно отношение. Ако му тори някоя лоша дума, ще го възбудя, ще дигна цял въпрос. А пък като му кажа, много си добър, аз не предизвиквам лошото в него. Класическата музика има една лечебна страна. Трябва да слушате класическа музика. Някой казва Не я разбирам Няма какво да разбираш Като пиеш едно лекарство няма какво да го разбираш Като го изпие да се излекува това е важното Що ми принесе полза добро е И при слушането щом една музика може да ме тонира добра е Отивам и слушам една класическа музика най-първо съм песимист и неразположен и слушам, слушам, приятно ми е, хубаво се свири. Каква философия съдържа, не схващам, но ми минава неразположението. Бях крайно неразположен, но излизам си от залата разположен. Като като отивам в някоя гостилница и си излизам насите. сите. Като се върнах от нощния концерт, питат ме. Твоето мнение, е, какво е? И ако бях си дал критика за музиката, съвсем криво ще ме разберете. Представете си, че аз съм един здрав човек и влязат в една клиника и почнат да ме лекуват. Мене, здравия човек. И ако ме питат тогава, как ти хареса тази клиника? Аз, какво трябва да кажа? За мен и музиката беше интересна. За мен е интересно как музиката ликува хората, как се поправят хората чрез нея. За мен е интересно какво влияние упражняват известни тонове върху хората. С нощи имаше една дама, която разговаряше с друг, беше разсеяна. И като почна да свири, най-първо. Тя се заинтересува, как свири този слепия човек и започна да обръща внимание какъв му е тона. И после седи замислена в себе си и аз си казвам, ето един сляп човек като работи, какво може да направи? Това е по отношение на музиката. Ако един сляп човек може да има тези постижения в музиката, един човек в добрия си живот не може ли да има постижения? Гледам този младият човек как се е поклони, каза Ще ми извините, ако имам очи, щях да свиря по-добре. Най-хубавото, което можех да направя, направи го, но ако имах очи, Щях да свиря по-добре. А пък там имаше музиканти с очи и те казват: Хе, този без очи много по-хубаво свири, отколкото ние, които имаме очи. Слепият човек събрал тия хора. Салонът беше пълен. И тия хора отиват в тия критически времена. Плащат веднага по 100 лева. От 100 лева нагоре. Всички отиват. Този човек ги привлича. С какво ги привлича? С музиката си ги привлича. Питам сега. Някои от вас често се обезсърчават. Ако един сляп човек не се обезсърчава и може да се научи да свири, питам. Един, който тръгнал по пътя на истината, не може ли да има постижения? Защото един ден и вие ще дадете концерт, както слепия ще давате концерт. Но за свят, като отидеш, като слепия ще даваш концерт. Ако имаш очи, с очи ще даваш концерт, пък като не виждаш, като сляп спипане ще даваш концерт. Според мен е на този музикант, който освири с нощи, му липсва още нещо. Какво? Че музиката у него още не му отваря очите? Защото имаше доста слепи там, той ги полекува. Тези, които имаха нервно неразположение, той ги издекува, но, колкото слепи имаше там, си останаха пак слепи. Някой път вие се обезсърчавате. Този човек, който свири, той си остана пак сляп. Хората са доволни. Той си отива и казва «Свиря, но съм сляп, тези хора ми ръкопляскат». Чува ги той, но не ги вижда. Той няма ясна представа за хората, като една маса ги знае. Какво е неговото състояние, по лицето му тага има. Тя се чете по лицето му. Той казва, слава Богу, че има музика. Поне страданието му се е намалил. Като свири, той се усеща по леко По-малко му преминава до най-голяма загуба, която има. Ако ви предложат да бъдете един сляп виртуоз или да имате очи, кое ще изберете? Има една получителна страна в живота. Тя се състои в следното. Щом си в положителната страна, нещата стават по друг начин. Щом дойдеш до положителната страна на живота, нещата стават тъй, както си са в света вие искате да свирите. Свиренето е приготовление за една друга наука. Най-великата наука в света, магическата наука, това е любовта, която е достояние на всички. Изисква се всички да учат тази наука. Не се позволява никому да бъде невеж в това отношение. Проучавали ли сте колко тона има любовта? Сегашната музика има седем основни тона. Единият от тях е тона на живота – до. Друг е тон на движение – ре. Трети тон на човешката мисъл – ми. Друг тон е на човешките стремежи, на материалните стремежи – забогатяване – фа. После е тон на човешката амбиция – СОЛ Друг тон е на човешките постижения ЛА После е тон на духовното СИ si. И най-после Осмия тон е пак повторение на първия тон Има и полутонове и те си имат своето значение Та казвам Христос отиде при този болен човек и му каза ти искаш ли да бъдеш здрав? Оня му каза. Нямам условия толкова с години 38 години, аз съм очаквал. Христос му отвърна. Този не е единствения начин да те тури някой във водата. Ти 38 години чакаш някой ангел да слезе от небето и да размъти водата. Има и друг начин. Но аз не го знае, господи. Не го знаеш ли? Дигай одъра си и да те няма тук. И този човек казва. Ако е така лесна работата, и дигна одъра си. Намира се някой и критикува. Както има стари класици, които казват, че не трябва да се свири по нов начин, а по стар начин. Например, така и така да се постави ръката на пияното. И на цигулката има такава определена постановка. И някой път професорите са много сискателни и казват Не знаеш как да държи цигулката. Стани. Дигни одъра си. Няма какво да чакаш 38 години. Доста си чака. Той е едната страна на въпроса. Аз правя следното заключение. Този човек 38 години свири едно парче по любовта и не може да го свири. 38 години го късат. Едно парче той даваше и в какво седеше това парче? Не можеш да го свири. 38 години го скъсваха. 38 години седеше той в училището. Христос идва и му казва «Дигни одера и върви!» Според закона нямаше право да си дигне одера в събота, по Моисеевия закон. Този човек казва «Онзи, който ме изцели, той ми каза, стани и дигни одера си. Аз трябваше да изпълня неговата заповед. Силата на човека къде седи? В неговата вяра и в неговото послушание. Къде е постижението? До тогас, докато ние чакаме един ангел да слезе, докато ние чакаме хората и 38 години... И много още години ще минат. А пък като дойде божественото, това може да стане само с една дума. Стани. Има деца, които се раждат гениални в музиката, без да учат знаят. Този Младият момък трябвало да учи. Много големи усилия е положил той. Той е един волеви темперамент. Непреодолима воля има, че трябва да постигне нещо. Голямо постоянство има. Това показва и лицето му. Има известна дарба. Но някой човек може да се роди даровиите. И с много малки усилия може да има постижение. И не е необходимо вие да се раждате втори път на земята. Вие може да заспите и като станете сутринта, може да сте даровит. Мога да ви приведа много примери за много хора. От човека при известни условия може да стане музикант и то даровит музикант. Отива един от най-способните в музиката при един професор, даровит човек. Момакът е богаташ, плаща на професора, но изкарва го един ден от кожата му. И онзи му зашлепва две плесници и му казва От тебе музикант не може да стане, да си отиваш. И го изпраща навън. Оттам наседне този удареният ученик. Става музикант и виден музикант става. Една дърба може да се предаде чрез един удар. Господ, който иска да предаде нещо музикално на хората, все удари дава. Говориш му, говориш му, главата му не се е пълни. Но като му удариш две плесници, музикален става. И апостол Павел като биха, Стана апостол. Апостол Петър, като го биха, стана апостол. Светиите, като ги биха, станаха светии. Навеждам ви сега на едно. Изключителни условия има в живота. И дарбите, които по друг начин е невъзможно да се постигнат, при изключителни условия се постигат. Не считайте, че едно нещастие, което ви сполетява, няма смисъл. И този музикант, ако не беше сляп, не щеше да стане музикант. Той не е много музикален. Ако не беше сляп, ако имаше очи, щеше да бъде посредствен ученик. Но с този удар, с тази слепота, с това вътрешно концентриране, той засегнал другите вътрешни тела. Той засегнал и музикалността. И ако той прогледа, той ще изгуби и ще стане обикновен музикан. Ще изгуби дълбочината, която има това концентриране вътре. Ония, които искали да му направят пакус, са го лишили от очи, но с това са се развили в него други някои блага. Някой път, като си лишите от някое благо в живота си, то е с оглед да добиете известни дарби, нищо повече. И ако това, което вие искате ви се даде, вие ще изгубите дарбата си. Един добър човек, за да се повдигне морално, той трябва да бъде сиромах. Ако го освободите от сиромашията, ще му направите пакос, той не ще може да има постижение. Това не са залъгвания. Това са данни вътре в живота. Някой разсъждава така. На този даровития ученик такива трябва да бъдат условията. Той се съблуждава. На този даровития ученик му трябват лоши условия по нашему по нашему лоши условия. Защото кои са лошите условия? Според мене всички ония условия, които препятстват за правилното развитие, те са лоши условия. Всички ония условия, каквито и да са, които спомагат да се яви нещо хубаво в човека, може те да са неприятни, но според мене е те са едно благо за човека. В сегашния път, по който човечеството минава, ще добие известни познания само чрез страданията. В този временният живот е така. Но ще дойде едно друго положение, когато дарбите, които човек трябва да събуди, ще ги събуди в едно здраво състояние. Тия методи не са за всякога. Те са временни методи. От болезненото състояние трябва да минете по един лечебен метод, метод за лекуване, докато дойдете до здравословните състояния. И тогава вашите постижения ще бъдат други. Кое е по-хубаво сега в света? Музикални ли да бъдете или да бъдете добри? Силни ли да бъдете или да бъдете любящи? Ако избирате, кое ще изберете? Любящи. Един добър човек музикален може да бъде. Музиката е външната страна на доброто. И любящия човек може да бъде силен, понеже силата е външната страна на любовта. Сега обратното. Музикалният човек добър може ли да бъде? Той, ако не беше добър, музикален не може да бъде. По същия начин, ако не е здрав, той не може да израсне. Щом ми здраства, той е здрав. Израства се при здравето. Това, което е добил, той е резултат на здравето. Помнете едно нещо. Всички дарби и постижения в света вървят само по един закон на любовта. Любовта е която носи всички дарби. Ако имате любов, всички постижения може да имате постепенно. Но ако я нямате, постижения не може да имате в каквото и да е направление. Ред поколения трябва да вървят по закона на любовта, за да имате известни постижения. Ти не можеш да добиеш силата, ако нямаш любовта. Ти не можеш да станеш музикален външната страна, ако нямаш любовта. Не можеш да станеш красив, богат или в каквото и да е друго отношение, ако нямаш любовта. Ако не вървиш по закона на любовта, то външни постижения не можеш да имаш. Ако имаш постижение, значи ред поколение. твоите деди и прадати са вървели в този път и ако нарушиш любовта, то даруванията, които са дошли тъй, по същия път, ще изчезнат. Щом нарушиш любовта, веднага даруванията ще изчезнат. Ти казваш, ние трябва да се молим на Бог. Не е въпрос само да се молиш на Бог. В новото схващане всички трябва да тръгнете по пътя на любовта, като една наука. Ще употребяваш един религиозен метод, един духовен метод, морален метод можеш да употребиш хиляди методи. Хиляди методи са позволени, но във всички тия методи трябва да вървите в пътя на любовта, за да имате постижение. Ако нямате постижение, защо ви е тази любов? Под любов се разбира най-хубавото постижение. Душата ще ги има, тя ще се радва на тия постижение. Трябва да постигне нещо в света човек. Не е само ние да постигнем, но трябва да се радваме на постиженията на всички други. Този младият момък като свири, мене ми е приятно. Едно постижение е това. Всички като излязат вън, все са замислени. Ако беше един музикант с очи, щяха да има друго разположение. Щяха да кажат Така е, той има средства, очи има, даровите. А пък сега всички излизат и казват Този човек има един дефект. Зрение няма. А как е постигнал нещо? Всички са замислени как той е постигнал. Ето добрата страна на един сляп виртуаз, който дава концерти на хората. Ще ги подбуди към нещо хубаво. Слушат и не му завиждат. Слушат го, но казват, аз не искам да бъда сляп като него. В себе си така казват. Аз не зная дали ще се намери в цялата публика един, който да желая да бъде сляп като него. Няма да го пожелая. Той ще пожелая неговата дарба, но да има и зрение. Зрението струва повече от тази дарба. Ако човек би трябвало да избира между музиката и зрението, той трябва да предпочете зрението, но по някой път за да бъде полезен на хората, той трябва да бъде сляп. Често светии в света са били слепи, за да не ги съблъзняват очите. Ти или ще ги затвориш, или пък ще ти ги затворят. Ако си господар на себе си, ще затвориш сам очите си, но ако не си господар, други ще ги затворят. Този човек, понеже не бил господар, затворили очите му, защото като минава през красивия свят, да не се съблазни. Единствената мисъл, която е съществена е – любовта е наука за постижение на всички дарби, за всички велики дарби, които Бог е определил. Единствения и най-красив път, по който човек може да постигне даруванията, е този. Има много методи. Но най-хубавия метод е любовта. Е, да не ви дотяка, като се говори за любовта. Под любов трябва да се разбира един метод за постижение. Вие купнете за нея. Искате да учите 10-15 езика. Ако имаш любовта, ще ги знаеш. А пък като нямаш любовта и своя език, даже няма да научиш. Ако имате любовта, и учен човек може да станете, и богат човек може да станете, и силен човек може да станете. Всичко може да станете. Тази е мисълта, която постоянно трябва да държите, за да не паднете в песимистично настроение, в което духовните хора понякога изпадат. Често от малките работи човек може да се отклони от пътя си. Добрата молитва Беседа държано от учителя на 28 февруари 1935 г. София